eta Estatu Batuetako bidea hartuko dugu, Euskal kazetari batekin, las grilletas de Amerika deitu liburua argitaratu baitu Mikel de egunon. Non bai. Estatu batuetan eh, kasetari lanetan eh, ari zantzira urte zonbait zutan, eh, Euskal Telebistaren zat, zat eta ba hortik liburu bat ere atera duzu Ameriketako Arrakala hori da titulua Espainola eh, ez atera duzu liburu hau Arrakala horren eh, oinagian diren supremazista suriakor tartean direlarik zer liburu hau? gozturtegin dituen estatubatuetan e, ba corresponsal lanetan eta beti izan nuen e, ba irratia eta telebista egiten dugunok beti dugu ba e, nikuste sentsazioa oso laburrak direla gure kronikak ez minutuko kronika egin dugula eta kanpoan e, ba, ainbat eta hainbat gauza gelditzen zaizkigu eta nik nahi nuena eta eta beti buruan izan dudana da ba, beste proiektu bat, ba dokumentala pelikula edo liburua kasuanetan egin ba gauzak eh sakonago kontatzeko eta testu inguruan jartzeko eta ba eta beti eraman izan ditut piku aderno bat nire kronikak egiteko eta eta bestea ba, ba bestelako gauzak, ez, apuntatzeko eta ba elkarrizketak, e, pentsamenduak eta bat. Eta horrek lagundu izan dit gerora korrespondantia utzi ondoren, ba, ba liburu hau idaztera, eh. E, Dou asko nituen material handia nuen eta elkarrezketa asko, azkenan gatazka baten inguruan, ez. Mm -hmm. Estatu batutan eh biziden e, gatazka larri batena eta oso surprise jakonak dituen gatazka da gainera. Nolabait ere guida liburu bat izan Ba, Gaur egun Trumpen eh, Amerika hori eh, zertan den eh, ba, ezagulteko. Eh. Denen uh, buruetan den galdera gian, eh? nola posibre da Donald Trump bezalako presidente bat burura heltzea holako estatu handi baten buru izaitea. Hortik doa ere gogoeta, eh, nolaz arrasismo eta ba, supremiarasista surien indahori ere lortu den. Ohi dago muinean ez, e, e, momentu historiko oso zehat bat egokitu zait bizitzea estatatuetan izan da Obama den prezidentziatik e, Trumpen prezidentziara mugitu den e, gizarte bat ikusi dugu, hori nola gertatu den eta zergatik gertatu den aztertzen dut liburuan, eta nolageite ere ba, konturatu naiz e, Estatuatuetan ba, lehen presidente beltza e, iritsi zenean, e, ba, askori iduritu zitzaigula, arrazakeria estatutuetan eta gatazka amaitua zela eta konturatu gara e, Obamaren garai horretan e, sortu zen e, crispazioa eta sortu zen e, nik izanenduke horrelako kortu ba, zirkuito horrek eragin zuela gerora Trumpen garaipena ez Trump azkenean Obamaren e, nolabaiteko ondorioa dela lehen biziko presidente peltzetik, pasaginen segurazki inoiz izan den presidenterik zurienerano laboite de esateko ez Bai, zurienera eta Trump, Trumpa ere aipatzen genuke, ala ere olako presidente bat izaitea batzutan, zin da, iduridu txiste bat, eh? zolako bai, pertsona baten hitzak entzuterako. Bai, gainera, pertsona ja bai, txiste askorako ematen du. Eh? Erraetan gabe dagoeda bideetan, oso persona nartzizista eta handi eh, eh, nahia da, eta hori kusten zaioetan gabe. Baina, atzetik, ez dugu astu behar eh, baduela... Eh, bai tradizio politiko bat, eta bai agenda bat. Ez? Eta hori da askotan, mm. e, Trump ekin gertatzen zaiguna, ba, gelditzen garela nola baitere ba, anekto eta horretan, txistean, baina ez ba, xistean, garela konturaten, e, ba, estatu batuetan, zer gertatu den Trumpen e, e, legealdi honetan ez, ba, izan da, Ba, besteak beste, eh, supremazista zuriak, eh, Ku Klux Klan edo, edo Neonaziak eh, kalera atera direla. Eh? Mm. E, Azpaldian lehen aldiz. Estatu batuetan, izan direlako, eh, beltzen komunitateak, eh, ba, gutxiengo arrazialek estatu batuetan, konkistak egin dituzte, irurobe garren amarkadan, eh, ba, eskubidez zibilen eh, garaipenarekin eta bar, baina beti izan da hor, atzean, hor azpian, ez, eh, supremazia zuria eta, Hori, Trampekin e, azal eratu eginda, e, nik esan nuke aspaldian, ba, besteagoeste, Charles Filenez, 2008 azpian ikusi genituenean, ehunka eta eunka ba, neonazi, supremazista zuri, e, kukluzkaneko ekide, e, kalean, ez karrikan, haien e, e, aldarrikapenak egiten, eta eta hor e, ikusi zen, nola baitere, Trampek nola babesa eman ziren. Ez? Eta hori izan zen, nik uste dut, Trampek presidenziago momenturik e, larriena, eta, eta baita ere esanguratsuena. Bai, bai. Gero pixka bat gibelera egin zuen behartuta berdin, baina egia hor, as, argiki asumitzen zuela, azkenean bere alde zupremiasta mm. txuri hori, baina punta estremoa, zinez eskuin muturreko alde hori? Bai behar duelako, eskuin muturra behar du Trampek e, hautezkunak irabazteko eta boterean jarraitzeko eta hori, hori, hori gara ikusten, nik e, jasotzen ditut Trampean kampainako e ez, ni horre inskribatuanago e, Trampean e, kampaina zesantza, zerrendan, eta konturatzen daiz askotan publikoki esaten dituen gauzak oso gorrak dira, ez? baina e, haien jarraitzaila e-mailoietan bidatzen izkien mezuak dira ez? duela biegune do, jasotzen genuen email bat, e bat eta esaten zigun e, roto zaitu ez demokrateek eta eskerrak e, dio e, aretela Estatu batuen etsaaiak zareela terroristaak ez eta hor konturatzen zara nola Trump supremazista zuria egiten zaizkien kritikak bereganatzen dituen, eta bereganatuaz gain za dute erabili egiten dituen ez eta esaten duenean, demokratak gorroto zaitute esan nahi duena da zuek zarete. ez supremazista zara, e, estrategia bat dela, ez? E, asko kriote, Trump ez da arrazista. Bueno, nik ez dakit bera arrazista denala ez, nire iruditzen zait, hori ba, ba frogatzen duen, ba, frogatzen man duela, mm -hmm. baina e, bai iruditzen zait, e, arrazismoa, fasismoa, supremazia zuria, beldurra eta gorrotoa erabili dituela, behin eta berriz, bere presidenzian zehar, eta oraindik ere erabiltzen ari dela, izan ere hori baita bere karta hautezkundeak irabazteko. Trumpen e, alde zendoenetako bat ekonomiaren hazen. Ekonomia ongi zi joan estatu batuetan, pandemia iritsitzen arte, e, ia berreun mila estatu batu arre hilditu e, bertan, eta ekonomiak ek, langabeziak gora egindu, eta ekonomia asko urratu da, ez? E, Ila beraz, bere, karta importantena galdu du Trumpek. Eta orain behar duena hauteskundeak irabazteko da, hain zuzen ere, ba, ba, beldurrori, e, erakutsi, e, erakutsi estatu batuak e, kaoz baten erdian daudela, zatik eta areagotu, e, nolabait ere zuari gazolinageiago gota, bera zaldadin, ba, estatu batuak salbatuko dituen, ba, legearen eta ordenaren presidente modua. Eta hori elikatzen du, e, ikusten da, hor, beraz, haute eskundeak direlarik estatu batuetan, giroa, tentsio azkajean doa, eta... Egia senditzen dela, gerla zibil baten astapena ere posibilita ikela, ahmak badituzte denek, asidira hor jadanik batzu ere kompleksurik gabe ateratzen, tiro egiten bat abesteari, e, bai. zipkiztin bat, eta dena lehertzen da, ez? Osagaiak eh, hor daude, ez, eh? nik ez da gerra zibilaziko egitea, agilan gegegiru itzen zain, ben. baina egia da, azkena amarkadetan ez bezala, Enfrentamentu zibila dagoela kaleetan. Duela gutxi, ha ikusi genuen kenozan, nola amazazi urteko mutil batek, Black Lives Matter eh, mugimenduko bi manifestari hilzituen tiroz, gero porlanen ikusi genuen eh, militante antifasista batek nola Trumpzale bat, Trumpen aldeko eh, gizon bat hil zuen, eta ondoren poliziak eh, antifasista hau hil egin zuen, eta horrelako egoerak nik uste aspaldi, ez zirela ikusten estatu batuetan, eta oso oso larriak direla estatuatuetan nik esaten dut e, ba arrakalak e, pizaduraak edo arraialak daudela ez herrialde e, e, hori estatuatuak beinola bat potentzia bat izandakoa ta oraindik ere potentzia ekonomiko den hori ba, arrailduta dagoela ez eñaundi batean eta gero eta zabalagoak dira arraioe arrakala hoe bi herrialde paralelo daude el karri istegiten estioten bi talde oso pelikula ezberdinak ikusten erabak eko pelikulaz berreinak, bat Fox News eko pelikula da, bestea ba, CNN edo New York Timeseko eko pelikula, e, gero zinetik atera eta etxera doaz, baina ez diotel karri begiraten ez diotel karri segiten mm, Bakotxak bere realitatetik ikusten duela eta bere mm -hmm. telebistatik, berdin bukatzeko mikerreparaz beraz hauteskundeak urbiltzen dira, zu ara ere joango zira horiek urbiletik segitzera, mm -hmm. nola senditzen ito, zu giroa ikusita eh, zertan den? Bauso gaiztotua e, eta ikusi beharko da. E, Trampek erabiltzen du ez zinegon hori, erabiltzen du e, violentzia, baina egia da Joe Biden eta demokratek ere erabiltzen dutela. Haien erara, ez. Bidenek behar du Ba, Trump ekin adoz ez dauden errepublikan noen botoa. Ta ikusiko da, norkira batzen dut ezkundeak, nik, nik aposturik ez dute ginen. <gülüyor> Mikel, reparaz, kasetaria erramezala, las grietas de Amerika liburua, atera berri duena, eta agian laste gere, euskaraz zirakur gai, mil esker, Mikel. Esker,